И към други тревоги относно политическите процеси у нас изложени излъгани и недоволни се чувстват протестиращите, които вчера вечерта се събраха в София пред сградата на президентството. Причините те виждат в серия изявления на президента Румен Радев, свързани с войната в Украина. Поведението му по време на визитата на украинския президент Зеленски у нас, България е в Европейския съюз и един президент трябва да защитава европейската позиция на държавата си, са казвали хората там. Те определят позицията на Радев като проруска и все пак тези хора се чудят защо депутатите от сегашния парламент не започват процедура за отстраняването на президента Радев. Да ги чуем в репортажа на Добромир Видов, преди да поканя професор Ивай Одичев за анализ на процесите в обществото ни. Президента Радев буквално аз като българка се чувствам изложена от него и опозорена, заради позицията, която изрази миналия петък от Ръзен. Приемате ли това, което той казва? Аз няма как да го приема за нещо, което е окей. Okay. Да каже в ефир, украин води тази война. Ами аз лично, да, бих искала ставката на президента, но пък не виждам в политическите партии някакво особено желание да иницират импичмент, така че съм тук да протестирам. А кои политически партии трябва да поискат да започне този процес. Всички проевропейски партии то за момента не виждам някакви сигнали от партиите да искат да започнат имбичмент. Нямам представа защо. Може би една от причините е, че смятат че по този начин ще му дигнат рейтинга. Поводи има достатъчно. Аз смятам, Прожи че... Да. Това е абсолютно против европейски интерес и против български интерес е на такова изказване. Президента и на срещата с Зеленски се държа изключително пак с Сан Антиевропейска и антибългарска риторика, защото България е в Европа, е в Европейския съюз, и ние би трябвало да защитаваме европейските ценности. Може ли да ми кажете какво очаквате от президента? Е, нямам предвид радев, а ако, примерно има фигурата президент, каква позиция трябва да заеме, за да може да отговаря на вашите позиции? А аз се надявам на европейски президент, европейски и български президент, защото пак казвам, България е част от Европейския съюз. Това е моето желание, ние да бъдем. В синхрон с политиката на Европейския съюз. Само излагат пред цяла Европа, пред света. Значи излиза в Европа. Там казва, да, да, ние сме до края. Идва тук и почва с руската пропаганда да се излага. И сега последната глупост, която изтърси на рожен сграна, настоявала за войната ми. Аз ако ви нападат, вие ще настоявате ви да се биете или ще си предадете всичко. Просто се коригира през центъра на президента? А той, през център едно, а той къде? Защо той не се коригира? Защо не излезе и не каже, че за мир Русия да се изтега и да се обади на Митрофанова. Путин не ли е президент. Имаме си редовно правителство, евроатлантически ориентирано, всички с тях комуникират. Раде, да вече никой не го интересува. Каква е властта на президента, когато има редовно правителство, освен да чете на реч и да налага вето, което винаги се отваря. Има ли повод радък да бъде свалено? Това трябва да кажат юристите според мен. Не, защото не е два ми е толкова глутов, но просто ни излага в момента. неже казвате, излага, вие как си представяте вашия президент образът на президента? Човека, който ще стои в тази институция. Като заначало можехме да имаме Лозан Место Радев. Сега ако трябва да е някакъв пост, трябва да поддържа същата линия, която поддържа и правителството в момента: помощ за Украина, евроатлантически ориентираност, българския интерес е да бъде част от Евросъюза и от Казва, упреква, че демократична България и ПП са подвели избирателите. А той не подведе ли хората, когато вдигна и Подведи ги определено. Е, е, е, е, е, е, е. С дигнати и юмрука. и мрука с Геша беше една сценка тук на времето, когато излезе, да му клякат нали, разни хора. че Бойко Борисов, съгласен ли сте, че той го доведе тук не? Помните ли когато го избираха за президент Румен Радев, кой скара той срещу него, Цетка Сачева? Опитвам се без да ви да. подведа да, за отговорът, да ви питам, ако не беше рад в какви служебни кабинети щеше да има за тези две години, когато партиите в парламента не можеха да се разберат и да направят правителството. който и да беше президент, то няма как, нали? Това е, конституцията е указва, като не могат да се разберат. Има служебно правителство. И не трябва да подписват договори за 20-30 за години това служебно правителство. Какво? За мен това би трябвало да го направи парламента. Има ли достатъчно данни, Румен Раде да му се поискат, като юристите трябва да кажат. А защо според вас, въпреки критиките, които и вие имате и хората, които са се събрали тук имат към президента Румен Радев, никой от политическите партии не произвежда процедурата да запаса? Точно в момента имат много по-важни задачи. Ами, да, Дали наистина са назрели нещата да това да се случи? Аз мисля, че каквото и да е приказал, както и да го прави, може би има други неща, които да предизвикат импичмент. Оризонт. Добро утро на професор Ивел Дичев. Добро утро. Чухме, че граждани протестират срещу позицията на българския президент. Роман Радев като го определят като проруски и антиевропейски на протест обявен за импичмент, но в същото време допускат, че може би не е дошло времето за импичмент или че това е твърде сложно нещо. Какво чувате вие, професор Дичев, в ето един такъв протест, пореден протест? Проблема е с импичмент е, че ние не знаем какво точно върши президента. За да импичмент предполага а, измяна, държавна измяна, нарушаване на конституцията и така надатъка, а нашият президент няма особени правомощи. Той говори. Неговото основно прав... правомощие е да прави обращения към нацията и към е, Народното събрание. Но не и когато с, няма че... Народно събрание, има служебни кабинети, защото тогава тези имат решения. Ето чухме от гражданите, че да, да. някои решения са с, с дълъг срок, 20-30 години, т.е. Да, има това нещо да се управление. Прегледа. Това трябва да се прегледа и да се, наистина, да се потърси отговорност, ако има. Мегдан за това нещо на, на служебното присъствие. Но аз ви обръщам внимание на, на тило обращения, които са основен проблем на И е, Имам това, че той страда от лугорея. Той се изказва непрекъснато. По всякакви въпроси. Сега последно се изказва за концесията, тук на Лукойл. Uh -huh. е, е, е, погледнете му страницата във Фейсбук. Всеки втори ден там има някакво обращение към нацията. Това не просто прави да улекне е, президентската институция, а това, това непрекъснато създава едно раздразнение у гражданите, защото е, предполага се, че на, нашия президент, предполага се, че символизира, както се казва Конституцията, единството на нацията, а той това, което прави, непрекъснато из, из, дава израз на своите раздразнения, на своите омрази, на своите. Е, негативни усещане към една или друга част на, на, на българските граждани. Та, това, аз мисля, че това е основният проблем, който трябва да се реши. Той е свързан също така и с новите медии. Подхванаха цялата работа, подобна тенденция, подхванаха американските президенти, до някъде Обама, но Търмп с неговия твитър беше в живее, се обръщаше към, към света нали? по, по 4-8 пъти на ден. Нали? А, а, трябва нещо да се направи в това отношение. Не знам защо трябва когато нещо му хрумне на нашия президент, нали? всички медии да бъдат мобилизирани, да бъдат задължени според мен. Вие ще кажете дали сте задължени mm -hmm. да отразяват неговите, неговите мисли. Тези мисли след когато сещат нали, от пор от тези, които не мислят като него, включително протести за Започват да се канят различни експерти, негови, бивши или настоящи съветници по медиите, нали? започва да се раз, раз, раз, повтаря отново и отново неговите, неговите глупости. Нали? И създаваме, нали, създаваме създава с проблем от нищо. Аз така бих, бих подходил първото нещо, което трябва да реши народното сега е нега си да регламентира тези обращения. Един приятел веднъж каза, това е най скъпо оплатения есейст в републиката, на ми, нашия президент. Е, нали, Откъде на къде, нали, ние непрекъснато трябва да слушаме неговите мисли и неговите негативни емоции. Сега, той има избиратели зад гърба си, избиратели зад гърба си имат обаче и политическите партии, които са многократно, често и непрекъснато атакувани от същия този президент. Вие споменахте вчера изказването му а, по повод а, прекратяването на концесията на, на Лукоил за пристанище Росенец. А, той а, за пореден път атакува лидера на Демократична България. Каза, че Христо Но... Иванов а, слугува на, в, на мафията. Тоест, а, Смятате ли, професор Дичев, че на практика президента Радев игра е политическа игра. Той а, от високата си позиция която би трябвало да бъде обединяваща нацията, а, атакува не просто една или друга политическа партия, която не му харесва, но съответно и техните избиратели. А, ако се върнете назад във времето, ще видите, че той атакува всъщност почти всички партии, може би само, само Възраждане остана, така пощадено от неговите обращения, така наречени. Нали? Изобщо... Това е знаково ли е според се... вас? Факта, е, че единствено възраждане остава пощадена от президента Радев? Ами, не знам, не остава да видиме, защото ето до, до, вчера до, до този протест, който беше срещу него, имаше един протест на, на възраждане или на хора, близки до възраждане, а, за а, този глупав референдум а, срещу Еврото. Но, мисълта ми е такава. А, имаме тук Три хипотези на неговото действие. Едното е, че той е руски агент. Сега това надявам се, че партнерските служби биха установили, ако го има. Ако има директни, нереп юристки, не знам, това, това е друга, друга тема, не мога да, по нея, да говоря. Втората хипотеза, която вие казвате, е, че той готви политически проект. Опитва се да оглави, може би, такива проруски партии, като БСП, като Възраждане и така нататък. Според мен, колкото повече се протестира срещу него, колкото повече внимание му се отделя, толкова повече ние го натикваме в тази роля на лидер на тази тази група, която, според мен, някъде върви към една трета от избирателите във България в момента. И третото е, според мен, най-вероятното е, че той просто има характерови проблеми. Той не разбира важността на своята институ... институционална роля. Той не разбира, че словото му трябва да тежи да бъде важна в важните моменти, да обединява е, и непрекъснато дава израз на своите, своите мисли в, в, във всеки един момент. И тъкмо това ми се струва, че трябва да се ограничи. Постинга, заради който ме каните тук, в, който пуснах във Фейсбук, е, призовавам просто да го игнорирам, да, да не му обръщаме внимание, колкото се може повече. Това смятате, че може да реши, а, да реши проблема с разделението, което идва от толкова високо място в държавата. Професор Дичев, нямаме много време. Спокоен ли сте с една дума за състоянието на българската демокрация в момента? Ние чухме и в анкетата, хората казват а, президента да се държи като правителството. Това, че са на различни позиции, може би, е, може би не е лошо. А, президентът няма... Как, как да кажа, няма властови е, ресурс. Той единствено говори. Той по, по, по професия е популист. В, това, в смисъл той буни някакви страсти, които в момента са много деструктивни. И въпросът е Но, да не тряло, ги буни, а да объединява да, хората. би трябвало да се насочи към това, да, да, да дава... Креативни, позитивни импулси на хората, които да, да, да следват тази линия, която най-после България тръгна в една правилна посока, посока Д... към западния свят. Добре, и, а... да помага. Благодаря ви за този коментар, професор Йовейл Лодичев.